Salmul 157 al zilei a șaptea Slavă Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum prin sfânta ta râvnă cerul, pământul și toată oștirea lor, în șase zile ai făcut, tot așa Duhul Sfânt, Biserica Sufletului nostru a renăscut. Slavă Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum în ziua a șapte te-ai odihnit, tot așa după șapte milenii și jumătate odihna lumii ai rânduit. Slavă-ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum fraților noștri un loc minunat și plin de le arătat, tot așa pentru noi o lume nouă ai creat. Slavă-ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum în Rai, pomul vieții veșnice, ai așezat tot așa nou pe Domnul Isus Hristos, ne-L-ai dat. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiind așa acum în pomul conștiinței ispita șarpelui a stat, tot așa prin izvorul de apă vie, de urmele păcatului nespălat. ai Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiind așa cum din gândul tău, lumina adevărului ca un cuvânt s-a născut, tot așa credința, iubirea și nădejdea noastră întru tine s-au făcut. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiind așa cum prin darul deosebirei de Duhurilor ne tot așa pe noi, la dreapta Fiului Tău, ne-ai așezat. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiind așa cum Fiul pe copii, cei mulți i-a chemat, tot așa pe noi, nevinovați ca porumbeii la cer, ne-ai luat. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiind așa cum Fiul, pe cețile, cății veții le-a rupt, tot așa neamul nostru prin încercări a trecut. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum prin jertfa Fiului Tău cel iubit, toate le-ai sfințit, tot așa venirea Domnului Iisus Hristos, în sfântă ziua sa ai rânduit.